Hoje, dia 3 de abril de 2016, nós vamos abrir aqui as nossas Bíblias do Salmo 45, versículo 11, para continuar essa série de ministrações sobre a glória, sobre a majestade de Jesus e a glória da igreja. Só resumindo para não pregar tudo de novo, a. A majestade de Jesus fala de Jesus enquanto rei, mas também um rei próximo, amoroso, que vai casar com a sua noiva, que é a igreja. ok? Isso soa um pouco estranho para os ouvidos que não estão tão treinados, mas é a realidade que a Bíblia fala. O Senhor Jesus é o noivo que vai descer do céu e vai receber, claro, alegoricamente, a sua amada noiva, que é a igreja, e vai nos levar para reinar com Ele eternamente. Amém. Amém? Então... Falamos muito sobre a majestade de Jesus e a glória da igreja. A glória da igreja é o reflexo de Cristo em nós. Né? Tudo de belo que há na igreja não é nada mais do que o reflexo de Jesus em nós. Né? Não é um grande prédio né? em formato de, de estádio, assim, né? com milhares e milhares de pessoas, com ação social nos maiores bairros da cidade. Tudo isso que a gente sonha é só um, um reflexo da glória de Deus que é a vida de Jesus em nós. Amém? Então, tudo de belo que há na igreja é a glória de Jesus sendo refletida na igreja. Amém, gente? Né? Nós temos que ter muito cuidado para que a gente não, não diminua a glória da igreja a questões físicas, o número de membros. Não, não, não. Uma igreja, mesmo pequenina, ela é capaz de refletir a glória de Deus. Um pequeno espelho pode refletir o seu rosto. Um grande espelho pode refletir também o seu rosto, amém? Então, nós pequenos ou grandes, como estamos e iremos nos tornar fisicamente, amém? Nós, o que nos importa é refletir a Cristo, amém? A nossa glória é essa, refletir a Jesus Cristo, tá bom? Então, vamos aqui no versículo 11, tá? No versículo 10, que diz, assim, dependendo da sua versão, pode ser versículo 10 ou 9, 10 ou 11, tá bom? Mas aqui, na minha, diz assim, ouve ó filha, vê e inclina o teu ouvido esquece o teu povo e a casa do teu pai, que o rei se apaixone por tua beleza prostra-te à sua frente, pois ele é o teu senhor a filha de tiro, alegrará seu rosto, teu rosto com os teus presentes E os povos mais ricos com muitas joias cravejadas de ouro. Vestida com brocados, a filha do rei é levada para dentro até o rei com O Ou com secto significa algo selecionadíssimo. Com secto de virgens, ou seja, a igreja, as virgens são símbolo da pureza da igreja. Amém ou não? Introduzem as companheiras a ela... Destinadas e com júbilo e alegria elas entram no palácio do rei que é uma metáfora com a nossa subida gloriosa para morarmos com Jesus em lugar de teus pais virão teus filhos e os farás príncipes sobre a terra toda 18 comemorarei teu nome de geração em geração e os povos te louvarão para sempre eternamente em algumas versões esse versículo está no 17 vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, manifesta a tua glória aqui nessa noite. Que nós possamos aprender que existe uma glória que o Senhor quer refletir em nós que somos tua igreja. Tudo que é impuro, Senhor, tudo que é sujeira, tudo que é engano, tudo que pode macular esse espelho, seja arrancado em nome de Jesus. Que sejamos lavados pela palavra e purificados para refletir plenamente a glória do Senhor em tudo que nos cabe, em todas as áreas, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós, como igreja, devemos... O que nós, como igreja, devemos fazer para manifestar a glória de Deus através das nossas vidas? Eu separei alguns tópicos aqui para que ficasse mais didático. E no versículo 11, nós vamos ver que nós, como igrejas... Nós, como igreja, devemos ter ouvidos atentos, não só ouvir, mas escutar. Então, o primeiro ponto que eu queria esclarecer para você, e creio que Deus vai falar conosco aqui, é que para nós manifestarmos a glória de Deus quanto igreja, para que as pessoas possam ver Deus em nós, usando aqui a médica desse texto já falamos várias formas de manifestar a glória de Deus em nós mas o que diz aqui no versículo 10 é o seguinte ouve, ó filha vê e inclina o teu ouvido é interessante porque a gente sabe que ouvir uma coisa e escutar é outra não é? A, a, ouvir é, é, é perceber o som e escutar é ir mais além é aplicar aquilo que a gente ouviu e é, independente de como seja dito isso algumas versões dizem assim ouve ó filha e escuta outras dizem ouve ó filha vê, inclina o teu ouvido inclinar o ouvido geralmente é a tradução para a palavra escutar que é natar a palavra aqui em hebraico então o que é que Deus está falando ouçam e escutem Em Tiago 1, 21, diz assim, Pelo que, despojando-vos de toda sorte de imundícia e de todo vestígio de mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes negligentes, enganando-vos a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante o um homem que contempla o seu rosto no espelho natural, contempla o seu rosto natural no espelho, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas escutador da obra, este será bem sucedido em tudo que empreender. Olha só. A Bíblia que não está falando só que você vai ser bem na fé, que você vai ser salvo. Às vezes a gente resume a Bíblia à salvação. Diz, não, você recebe o Jesus, você vai cumprir a palavra e você vai ser salvo. Bem, gente, de fato, nós somos salvos recebendo o sacrifício de Jesus, nos arrependendo dos nossos pecados, recebendo a salvação dele, mas, embora esse seja o monte mais alto, existem outros depois dele. Deus não quer só salvar você do inferno. Ele quer salvar você dos dos infernos que o mundo quer impregnar dentro de você ele quer ajudar você a vencer o que a carne tem conseguido fazer minando os sonhos de Deus na sua vida então o primeiro ponto aqui para que nós possamos refletir a glória de Deus enquanto igreja, enquanto povo de Deus é ter ouvidos atentos mas não só ouvir principalmente nós temos que escutar nós temos que consumir o que é santo nós não podemos ouvir o que é imundo porque quanto mais a gente ouve o que é imundo mais a gente vai entulhando digamos assim, os nossos ouvidos aí ele diz, não pastor, lá no meu trabalho tem uns piadas imorais lá, mas eu só ouço eu não escuto eu fico lá e aí eu, eu ouço assim mas eu fecho meu coração para não, não escutar, eu só ouço e aí eu fui olhar inclusive num site de otorrinolaringologia um site especializado em, em atender e cuidar daquelas pessoas que têm déficit de audição e eu vi o especialista falando que ouvir é algo que é involuntário ouvir é involuntário mas escutar é uma decisão e foi interessante ver o especialista falando porque às vezes você ouve aqui a palavra mas não escuta E às vezes você ouve o que não deveria e escuta. Às vezes nós nos perguntamos, por que, que eu não consigo me concentrar, lembrar versículos? Por que, que eu não consigo, quando abro a boca, falar algo que eu, que, que eu sei sobre Deus? Por que, que me dá um branco sobre a palavra de Deus? O que, que acontece comigo? Muitas vezes é porque nós estamos desperdiçando o ouvir não se põe a ouvir o que é imundo mesmo que você tenha disciplina de não querer escutar de não querer assimilar cuidado eu estava num certo ambiente essa semana e foi muito maravilhoso porque eu cheguei e tinha um irmão em Cristo um homem muito sério e tinha algumas pessoas conversando e de repente ah, elas conversavam entre si com o um celular e, e riam né e, não sei se é um discernimento espiritual uma leitura fria, né, emocional da situação eu sei que o que eu entendi ali foi que eram piadas in, in, in, inapropriadas e que, sabendo a seriedade daquele homem de Deus que estava ali sentado aquelas pessoas pensaram duas vezes antes de falar aquilo porque ele é o tipo do sujeito que é capaz de, com gentileza, sair do lugar se está vendo chocarrice ali Gente, eu fui levar minha filha para passear ali na praça. Eu, eu, eu vou pensar duas vezes antes de ir no Beira Rio. Porque o que eu vi de pecado ali, parece que estava em Sodoma. Tinha meninas namorando entre si, menina com menina. Tinha jovenzinhos fumando maconha. Jovens hébreos bebendo cachaça. Tinha um, não ria porque é trágico. Tinha uma placa escrita assim, juju de pinga. Um jovem carregando a placa... Juju de pinga... Música imoral... Aí eu disse... Não vou levar minha filha mais esse lugar... Vou pensar em outro lugar... Ou até o mesmo lugar... Em outro horário... Não, pastor... É porque... Tem que se acostumar... Não é porque o mundo é assim... Não! Ah, porque... Minha mulher gosta da novelinha dela... né? Aí eu sento para fazer companhia a ela... Eu nem nem a bola... né? Tá ouvindo e o que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte olha, ouça, mas não só ouça a Deus, escute a Ele amém ou não? escuta, que em muitas versões traz a, a dê atenção, incline o ouvido, mas o que Deus está falando é escute e é maravilhoso porque o Senhor tão amorosamente, Ele diz à igreja aqui ouve, ó filha vê e escuta primeiro devemos ter ouvidos atentos mas não só para ouvir devemos escutar o que vem do Senhor amém ou não gente? dois devemos ter uma visão clara em Salmos 115,3 diz assim mas o nosso Deus está nos céus ele faz tudo o que ele apraz os ídolos dele são prata e ouro obra das mãos dos homens tem boca mas não falam, tem olhos mas não veem tem ouvidos mas não ouvem, tem nariz mas não cheiram Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som nem são algum sai da sua garganta. Semelhantemente a eles sejam os que o fazem. E todos os que neles confiam, ou que os contemplam, ou os que ficam olhando para eles. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Salmo 115, 3. Aqui disse, versículo 10. Ouve e escuta. Mas antes diz, ouve, ó filha, vê e escuta olha só quando os discípulos de João foram até com Jesus e procurar saber se Jesus era o Messias que havia de vir o que Jesus fez? volta lá e conta a João o que vocês estão vendo os cegos ouvem os mudos falam pessoas demoniadas são libertas você deve escutar o que é de Deus e você deve ver o que é de Deus irmãos, às vezes a gente está tão alheio que as coisas de Deus estão acontecendo ao nosso redor e a gente não vê Às vezes a gente está tão cativado por coisas que não deveríamos ver, que a, a, a perde a graça enxergar e ver o que é de Deus, que Ele quer que a gente veja. Por exemplo, às vezes o marido não é convertido ainda, e a mulher chega em casa e vê ele bebeu e dormiu com a latinha de cerveja na mão com a barrigona lá de cueca aí a mulher olha para o marido e faz Ai, ninguém merece Deus me livre não foi sábia não foi sábia mulher sábia diz oh Deus obrigado porque eu não caio na rua senhor. pelo menos bebe em casa Ou oh, aproveita que ele está dormindo impõe e as mãos e quebra ora por ele todinho Senhor, em nome de Jesus dá ele, baixinho para não acordar dá ele, ele, em nome de Jesus, nojo dessa bebida Senhor, em nome de Jesus Senhor, eu quero ver meu, meu marido livre desse vício eu quero ver ele, Senhor, se alegrar com o que é espiritual Senhor, eu não quero ver ele assim eu quero olhar para ele e ver um homem cheio do teu Espírito Santo Um certo homem de Deus diz, disse que ter uma visão de Deus é quando Deus lhe mostra uma pequena parte, uma imagem, uma foto daquilo que Ele pode fazer na sua vida se você obedecer à Palavra dEle. Eu peço a visão de Deus. Eu olho para minha família, para minha filha, para a nossa igreja, eu digo, Deus me mostra. Deus me mostrou visões lindas da gente. E se a gente cumprir o que deve cumprir, a gente vai chegar e vai ver essa visão de Deus. Se Deus lhe deu, creia. Corra atrás daquilo. Mas não, às vezes a gente prefere ver O risco, vê o problema, no que vê aquilo que Deus quer que a gente veja. E Mateus 5,8 diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O limpo de coração, ele vê Deus, ele olha, onde olha, ele vê Deus. O que eu quero dizer com isso? Ele vê a ação de Deus, ele vê o que Deus pode fazer. Olha aqui o versículo 3 do Salmo 101. Diz assim... Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. Aborreço as, as ações daqueles que se desviam. Isso não se apagará de mim. Olha, eu achei tão forte esse texto. Eu vi uma vez o pastor Edilber pregando sobre isso. E fui lá e na minha Bíblia. Não porei coisa torpe diante dos meus olhos. E aborrecerei as ações daqueles que se desviam. Isso não se apegará a mim. Não se apegará a mim. Tem coisas que se apegam a nós de tanto nós contemplarmos. Por que é que você acha que é um apelo sexual midiático tão avassalador? Lá em casa é totalmente proibido o Sofim mexer internet. Não pode. Não pode baixar joguinho, não pode ver vídeo no YouTube, nada disso. Se quiser ter qualquer tipo de acesso à internet, é supervisionado, eu baixa o joguinho, desliga a internet e dá para jogar é, é falta gravíssima eu pegar ela com o celular com a internet está simples de tomar uma surra por quê? porque o diabo está pondo entre nossos olhos o que é torpe, o que é vil o que é imundo e às vezes a gente diz, eu só ouço mas não escuto Eu só vejo, mas não contemplo. Irmãos, olha que a Palavra de Deus está falando claramente. Não se misture. Não ouça. Muito menos escute. Não veja. Muito menos contemple. Aí só uma olhadinha. Eu lembro que uma vez eu estava na internet. Eu desisti de baixar qualquer coisa na internet. Depois, se você souber, você me ensina, Lucas. Você vai baixar alguma coisa eles antes lhe dão mil vírus para você poder baixar alguma coisa. tá em sites tipo Baixa Aqui, que eu pensei que era honesto. Olha se algum de vocês, de tecnologia aí, Patrick, inventa um site 100% que ensina como baixar as coisas sem ter anúncio pornográfico, sem ter vírus. É um desafio. Vai lá, site gospel, Baixa Aqui... Santo, sei lá, inventa alguma coisa. Eu desisti, porque eu fui lá baixar. Não sei se foi quando um, é que ficava para transformar a áudio em MP3, não sei o que foi. Quando eu vi, eu fui baixando. Ah, apareceu uma janelinha assim, né? Com uma, uma Jezabel <risos> olhando para mim, e dizendo assim: aproveita que não está ninguém olhando e dá uma espiadinha. Oh, meu Deus, mexeu com a pessoa errada. Ninguém olhando? e o Senhor o tempo todo comigo, rapaz não me dá uma trégua não existe que não tem ninguém olhando a gente precisa ter uma visão clara precisa ter uma visão limpa precisa ter uma visão santa precisa ter cuidado o que está diante dos nossos olhos e assim nós vamos refletir a glória de Deus amém, irmãos? a gente tem que olhar para um problema e ver como Deus pode resolver aquele problema tem que olhar para uma imagem feia às vezes uma imagem que se a gente for crer nela a gente vai desistindo de um lá é quando eu começo aqui a gente começa aqui aí canta já começando com a tréguazinha no horário né? aí eu sei que existem situações que às vezes que são maiores do que nós a gente atrasa mesmo, não quero generalizar tá? por favor, em nome de Jesus, não se constranja aí a gente começa aqui já a cidade de Andorado, seis e meia e aqui quando eu vejo quatro pessoas eu digo, Senhor Jesus aí eu fico, que Deus traz esse povo senhor <risos> o que é que está acontecendo aí eu começo a ver a igreja cheia pela fé e começo a dizer Senhor eu creio que o povo está vindo, Senhor eu creio que vai ser uma bênção hoje, Senhor eu creio amém ou não? Amém. eu já vi um pastorzão que eu admiro muito lá de Curitiba Pastor Odilon, da igreja Shalom, ele diz assim: Eu tenho certeza de uma coisa. Eu, ele brincando, né? Eu não sei como é que vai ser o inferno dos outros. Mas o inferno dos pastores, se alguém for para lá, vai ser um oceano de cadeiras brancas vazias. Porque não tem coisa que nos deixe mais aflitos do que quando vemos um monte de cadeira branca vazia. Mas eu olho pela fé. Aproveito que é branco eu digo: É que nem os esqueletos, os esqueletos que o profeta viu. Ezequiel que Deus falou, profetiza que vai ter vida e teve Amém ou não? Então em nome de Jesus Você precisa ter ouvidos Que escutem a Deus Precisa ter olhos que vejam a Deus Como igreja 3. Precisa abandonar O passado E assumir o papel De multiplicador Olha que coisa interessante Versículo 10 Não, perdão Marcos 10,29 acompanha aqui, diz assim uh, Respondeu-lhe Jesus Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos por amor de mim e do Evangelho que não receba cem vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos e irmãs e mães e filhos e campos com perseguições e no mundo vindouro a vida eterna, aleluia Olha o que diz aqui embaixo ouve meu filho vem e inclina os seus ouvidos... esquece o teu povo e a casa do teu pai... às vezes a gente diz assim... não... eu sei que eu tenho hábitos que não são bons... mas são hábitos... é a cultura da minha família, gente... a gente sempre foi assim... que bobagem, né... você está muito grosseiro com a sua esposa, meu irmão... olha, a Bíblia diz que ela é a parte mais, mais frágil... seja mais carinhoso com ela é porque, sabe como é, a gente é nordestino nordestino é assim mesmo nordestino é... é, não não, não não, não, não não. não. eu sou nova criatura em Cristo Jesus olha o que o Senhor está falando aqui se for preciso, deixe para trás tudo que você viveu e começa hoje a agir como uma nova criatura deixe as coisas velhas para trás Porque tudo se faz em ovo, amém? assim que a Palavra de Deus ensina. É assim que Paulo falou. Gênesis 12, 24. Portanto, deixará o homem, o seu pai e sua mãe e uniciar, e uniciar a sua mulher, que serão uma só carne. Gênesis 12,1 Ora, o Senhor disse a Abraão Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai Para a terra que eu te mostrarei E farei de ti uma grande nação Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome E tu, se tu uma bênção Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoei aqueles que te amaldiçoarem E em ti serão benditas todas as famílias da terra Abraão ficasse lá em Tera Abraão era de Ur, Mas estava em Tera Porque ele foi com o pai para Canaã Mas quando Tera morreu Abraão inteira parou. Aí Deus apareceu para Abraão e falou, vou te levar para um lugar interessante, o mesmo lugar que o pai queria levar. Abraão que ficasse parado inteiro. Não, não, ia, não ia viver nada daquilo que Deus mandou ele viver. Sim, você tem que abandonar o modo antigo e receber de Deus a multiplicação. Você não vai multiplicar em nada na sua vida se você não deixar o jeito antigo de ser. Nada Como é que eu quero? Eu vou ter filho ainda morando com a mamãe? Não. Eu vou me casar. Vai ter meus filhos. Eu estava em Salvador. E é uma igreja maravilhosa. Gente, imagina, gente. Pode ter alguém aqui que gosta de ser minha ovelha. Eu sei que tem muita gente que gosta. A maioria. Esmagadora. 100% me ama aqui. Glória a Deus. É muito bom ser pastor amado. Eu sinto amor a todos vocês. Mas vou te contar uma coisa. Pense num pastor bom meu pai. Aí, aí, aí eu não gostei meu Deus do céu e eu era lá ovelhinha dele né cuidava lá dos jovens um povo maravilhoso comigo, tranquilo se dava algum problema, eu ia lá, amava, cuidava resolvia até aqueles que não gostavam muito de mim pouquíssimos, me respeitavam aí o Senhor disse agora você vai sair daqui da sua parentela e você vai parar Itabuna Eu disse glória a Deus, Itabuna. Bora Itabuna. aí Itabuna. Vai fui o Google para ver Itabuna. Itabuna. Eu sei o que está escrito na bandeira de Itabuna. Eu sei que significa as cores na bandeira Tabuna. Itabuna. Eu sei mais na história de Itabuna do que muito Grapiuna. Na bandeira de Itabuna está escrito A, messe, a la, laborum suorum. Sabe o que significa? Significa a recompensa, a graça no trabalho suado aleluia, glória a Deus, é de Deus é profético, vou trabalhar aqui Deus vai derramar graça e eu sei irmãos que na obediência Deus vai nos abençoar e eu sei que na obediência Deus vai nos fazer prosperar nessa terra e eu sei irmãos que embora alguns digam que Itabu na no cemitério de pastor, eu não creio e repreendo essa palavra no nome de Jesus e tabu não é lugar da igreja crescer, da igreja expandir, da igreja enviar a igreja para outros lugares. Às vezes não é só o pecado que você tem que deixar. Às vezes é um modo de vida. Às vezes são hábitos. Absurdista, eu não, tenho, não sei na internet aí, o, o, o PDF do livro de, do Bill Harbors lá da... da, da... O Willow Creek, da igreja que faz o Summit, um, um grande líder mundial, homem um de Deus, da igreja, e ele, o livro é Ocupado Demais para Deixar de Orar, está aí no PDF da, na, na igreja, no, no, no WhatsApp da igreja. E ele diz assim: muitas pessoas me procuram dizendo que não tem tempo para orar. E eu simplesmente digo para elas: olha, você tem tempo para muitas coisas, você tem tempo para tudo que você prioriza. Se você não tem tempo para orar ainda, assim se lhe informar, você não priorizou, você priorizou orar ainda. Por exemplo, você não come? Então você tem tempo para orar, deixa de comer para orar. Porque às vezes a pessoa diz não posso deixar de trabalhar, é para deixar de comer. Logo de comer, pastor. Dormir, você não dorme? Eu durmo tão pouco, se seis horas por dia, dorme cinco. a gente tem que entender uma coisa, irmãos ou a gente leva a sério o reino de Deus ou a gente leva a sério a ser igreja ou a gente leva a sério ter ouvido santo, ter olho santo ter visão santa ou então a gente vai continuar que nem Gabriela eu nasci assim vou viver assim, Gabriela aí vai rodando, a vida toda rodando atrás do rabo e se queixando ah, céu a vida tá fora Para mim, isso é morte, irmãos. Suicídio não é só botar uma arma na cabeça e apertar o gatilho, não. É você repetir um estilo de vida que já tem imo, sendo que Deus tem muito mais para você. Não é só o pecado que a gente tem que abandonar, não. Como disse o em Tiago olha só, abandonando tudo, todo, tudo fragmento. Pelo que despojando-vos de toda sorte de imundícias e de todo vestígio do mal. Receber como antes de dar uma palavra em voz implantada a qual é poderosa para salvar não só as vossas almas 20, final do 25 mas para também vos fazer bem de tudo que empreenderem eu busco de Deus, Senhor, por que é que isso na minha vida não está dando certo? o que é que eu preciso arrancar aqui? eu tenho que arrancar Deus, por que é que isso na minha vida não está dando certo? o que é que eu preciso botar aqui? vamos botar abandonou no passado para assumir o papel de multiplicadores Vamos ser assim aqui em nome de Jesus. Amém ou não? Recebendo a paternidade de Deus. Volta aí ainda para o versículo 10. Houve ó filha. Aqui vemos Deus, Pai, nos recomendando a seu filho Jesus. Como mordecai com a Rainteh. A Raensé tinha um tio que preparava ela, que ensinava ela como agir para ser a preferida do rei Asuero, que é um símbolo de Jesus. O servo de Abraão foi lá buscar a Rebeca. É o um símbolo do Espírito Santo. Ele foi lá conversando com Isaac, preparando Isaac. O Espírito Santo, irmãos, tem um papel de ir preparando a nós como igreja, ensinando. Mas o que, é que a gente faz quando ouve a voz do Espírito Santo? Quando o Espírito Santo diz, é errado, não faça isso, não levanta para orar, então perdoa essa pessoa. Ou então seja generoso agora nesse momento, Eu preciso receber a paternidade de Deus, porque tudo que Deus quer como pai é me conduzir como noiva para o meu relacionamento maravilhoso com Jesus. É isso que Ele quer. Então, qual é a nossa dificuldade em assumir o papel de filho? Para refletir a glória de Deus. É porque a gente quer mandar na nossa vida, a gente quer mandar nas finanças. Oh, glorifico a Deus, que isso aqui está cada vez mais raro. Mas eu vou falar como pai de vocês, na fé. Eu fico triste quando eu está bem pouco, quase zero aqui já graças a Deus, mas às vezes eu falo assim irmãos, ah, vamos aqui ver o texto sobre oferta ah como eu fico triste quando o, o... Eu, a, a, é, graças a Deus já, está, já não existe mais, graças a Deus mas assim quando eu via uma reação assim nossa pai gente, dá uma tristeza porque o que eu estou ensinando aqui é como você ser abençoado é como você que já foi abençoado dividir sua bênção contra as pessoas vocês precisam ver a alegria a próxima compra que eu fizer lá do Essas Crianças eu vou dizer o dia Juliano tem me dado sempre a dica passou pastor levar alguém passou leva levar alguém é difícil achar a agenda eu vou botar lá o dia, está hora, eu levando quando a gente chega lá com as doações parece que é Deus que está chegando eu quero que você faça parte disso Então, quando eu falar, olha, oferta... Eu digo, amém, meu pastor. Isso aí isso meu pastor. Sem dá a minha, mas diga amém. Então, e não é só para isso, não. A gente não oferta aqui só para dar de comer aos pobres. A gente paga esse aluguel que é caríssimo. Paga meu salário. Eu trabalho fora, mas também recebo de vocês. Tem que ter alegria de poder pagar o salário do pastor de vocês. É, é nobre isso. O Rick Warren, ele, no, no, no livro dele... Eu estou até relendo agora a Igreja com Propósito. Ele diz assim, eu dedico esse livro aos pastores que tem igrejas tão pequenas que ainda não conseguem pagar integralmente seu salário, eles têm que trabalhar. Esses são heróis. Aí eu fiquei todo, todo. Ele disse, olha, esse é pra mim. <risos> Glória a Jesus. Amém ou não? Vamos aqui comigo pra gente terminar. Trocando os efeitos da carne pelos adornos. Trocando os enfeites da carne pelos adornos do Espírito Santo. Versículo 12a. Vamos aqui comigo. Vamos lá. A gente terminar hoje ainda. Que o rei se apaixone por tua beleza gente que coisa linda essa, que linguagem romântica como eu falei para vocês, esse salmo era um salmo usado em matrimônios em Israel e é uma tipologia do amor de Cristo com a igreja que o rei se apaixone por sua beleza, Efésios 5:25 diz, vós maridos amai a vossas mulheres, ou a vossa esposa como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, Tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irmãos, o que é que enfeita a igreja? O que enfeita a igreja são os atributos que nela aparecem naturalmente quando ela é lavada pela palavra. Às vezes a igreja parece uma árvore de Natal. Tem tudo que pode enfeitar um grupo social, menos a lavagem da palavra. Às vezes tem até efeitos especiais. Nada contra, né? Botar assim uma fumacinha aqui, uma luz. Eu não gosto muito não, né? Não sou muito fã não. Olha <risos> esse lugar que tem, né? Tem uma música, né? tem um negócio... Gente, peraí, peraí, peraí. O que é que enfeita a palavra? O que é que faz uma igreja linda? É uma igreja que é rica na palavra. Que em todos os lugares que a gente está, desde o discipulado, um a um, quando eu sento com o Lucas, estou assim, e aí, Neidão, como é? Vamos orar? Vamos. Ora, Deus, e aí, como é que está a sua vida? Como é que está com Jana? Você está cuidando dela? Você está me a palavra para ela? Você está sendo carinhoso com ela? Como é que está no seu trabalho? Você está sendo fiel ao Senhor lá? O discipulado é aplicar a palavra de Deus em todas as áreas da vida dele. E dá um espaço para que ele possa confessar os pecados dele. Porque a confissão de pecado, para ter perdão, é com Deus. Mas para ter cura, é com o irmão. Está lá em Tiago, confessar as nossas culpas uns aos outros para que sarei. Você abre? Gente, o psicólogo descobriu isso e ganha maior dinheiro, hein, Juliana? Por isso que tanta abordagem psicológica dá certo. Não é pelo que o psicólogo diz, é pelo que ele ouve mas a Bíblia eu já sabia disso há muito tempo e aí eu vou aplicando a palavra de Deus na vida dele nas áreas da vida dele depois a gente ora se abençoa então tem Bíblia? tem Bíblia? fica linda a igreja nesse pedaço aí vai pro o núcleo pro grupo pequeno o Lee, os líderes os irmãos ministram a Bíblia Bíblia Bíblia se alguém fala uma bobagem uma heresia aí com muito amor Com muito acolhimento, fala: Não é bem assim que a Bíblia ensina, é assim, tem Bíblia, tem Bíblia na oração, tem Bíblia na oração, tem Bíblia na palavra, ali aquele pedaço da noiva ficou lindo, amém? Aí a gente vem para essa reunião maior, a gente canta a Bíblia, a gente ora a Bíblia, a gente prega a Bíblia, a igreja está linda, pode ser um pequeno espelho, mas o que importa é que reflita Jesus, amém? Essa é a glória da igreja. Seis, rendendo-se totalmente, doze vezes. Que o rei se apaixone pela sua beleza, prostrate à sua frente, prostra-te à frente dele, pois ele é o teu Senhor. Eu vou acabar aqui hoje, para não ficar pesado, e também a gente vai sair agora. Você pode pegar a mão dos elementos lá? Por favor, alguém pode te ajudar? rendendo-se totalmente geralmente nos rendemos parcialmente Quando vamos chegar aos elementos nós vamos continuando aqui geralmente nos rendemos parcialmente agora olha aqui para mim, para essa posição o que a Bíblia diz é assim ó. Presta atenção prostra-te à sua frente, ou seja, à frente do rei pois ele é o teu senhor o que significa isso? Lucas, eu fazer um teatrinho aqui faz conta que eu sou Deus, tá? Ajoelha aqui na minha frente. Bota a cabeça no chão. Essa, fica só um pouquinho aí, você, judiceiro, você consegue. Essa posição aqui, ela tem vários significados. Agora, o significado primário dessa posição, de estar com a cabeça no chão, sabe o que é? É porque quando ele está com a cabeça no chão, ele está dizendo: o meu, o futuro do meu pescoço. Pertence. Essa posição quer dizer o seguinte: a minha cabeça é tua, a minha vida está nas tuas mãos. Quem está aqui comigo amém, é mais interessante vocês me ouvirem do que olhar o elemento da ceia, tá? Então olha aqui, ó. Quando a Bíblia diz assim a noiva fica diante do noivo. Na paráfrase com, com Jesus e a igreja, está se dizendo: A minha cabeça, o meu governo está rendido à tua vontade, meu noivo Jesus. Amém, irmãos? Pode ir, Lucas, obrigado. Pô, aplaudam, nosso pastor, por favor. Então, vamos entender uma coisa: Às vezes nós nos rendemos parcialmente. Se rende diante do Senhor. Parece no judô quando não confia novamente. No e aí, em de, vez de, de fazer a reverência, faz agora no olho. Vai que ele me dá aqui um armilócero voador. Deixa aí, ó. Eu estou me abaixando, mas eu estou de olho no que o senhor vai fazer comigo. Como diz a pastora amiga minha, toma vergonha. Meio rendimento não é rendimento a Deus. Que a Bíblia diz o seguinte, a gente só vai manifestar a glória de Deus quando a gente, enquanto igreja, for totalmente rendido a Ele. Aí você disse comigo, Felipe, sinceramente, então eu estou frito. Porque eu sei, você não, mas eu sim, que eu não consegui me render totalmente. Mas eu decidi me render totalmente. Isso é verdade, quem anda comigo sabe. Eu decidi me render, quem sabe o meu esposo que, que, que dorme comigo na mesma cama. Eu decidi me render totalmente. Porque é na mesma medida da rendição da igreja que a glória do Senhor se manifesta na igreja. Por que, é que a igreja de Atos era tão sobrenatural? Porque eles eram totalmente rendidos a Deus. Morrer, lucro. Viver, Cristo. Como que Deus não vai manifestar a glória dEle numa, numa igreja dessa? Então, rendamos-nos totalmente ao Senhor, amém? Deixa eu ler só uns textos aqui que vão reforçar essa ideia. Salmo em A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu segredo, o seu pacto. Tema o Senhor, e ele vai ter você por íntimo. Provérbios 31,30: Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Não é uma falsa beleza que vai demonstrar temor ao Senhor. Mas é o verdadeiro temor, é a verdadeira rendição que nós temos ao Senhor que vai nos ataviar e, nos, e demonstrar a glória dEle em nós. Amém ou não, irmãos? Sete, para terminar, usando nossa formosura para atrair os de fora ao culto ao Senhor. Às vezes a gente como igreja se contenta em se elogiar. Uma igreja é bem, uma igreja legal demais, é uma igreja... Não, não, não. Toda a glória que for manifesta aqui nas nossas vidas tem que ser para a glória de Jesus. Amém ou não? Sempre há espaço no culto para entrega. Não há adoração sem sacrifício. Devemos entregar a oferta suave ao Senhor. Não podemos lhe dar adoração que não nos custe nada. Mas a nossa rendição irá atrair outros ao Senhor. Eu só fazia ceia de manhã. Mas eu vi um amigo meu pregando... A TV, o Vinícius lá da Igreja da, da Lagoinha, e ele estava ministrando a ceia. Por favor, Lucas, vou fazer para aqui. E ele estava ministrando a ceia e ele falou assim: a ceia tem que ser no culto público também. A gente ministra a ceia aqui nas casas e aqui, porque é testemunho para aquele que não se rendeu a Jesus ainda, amém ou não? Então, quando a pessoa ouve sobre os elementos ouve sobre a vida, a obra e morte de Jesus, a ressurreição... ouve que nós vamos ceiar com Ele lá na glória... então isso é um testemunho para que outros creiam... quando a gente fala sobre a verdadeira comunhão que a igreja deve, tem que ter... as pessoas dizem, eu quero isso para mim... em João 17, 20... diz assim... e rogo não somente por estes, mas também por aqueles... que pela sua palavra, hão de crer em mim para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também Ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer, a glória da igreja só vai ser capaz de atrair o mundo como luz do mundo quando nós somos um de verdade. Tem uma pessoa que eu estou evangelizando, é uma católica de rocha. É uma pessoa pessoa admirável eu tenho evangelizado ela e ela ela disse assim para mim de como ela queria sentir na congregação dela o amor que ela vê que nós temos quando está conosco eu pensei, ela não viu nada <risos> Ela só viu uma casquinha do prédio. Ela falou, eu sinto muita falta disso. E eu vejo isso em vocês. Eu quero ver isso. Aí eu, Senhor, me segura minha língua, Senhor. Porque tem que ter o um tempo de tudo, né, irmão? Tem que orar mais e falar menos. Na hora oportuna. Então, isso atrai... 23, eu neles e tu em mim para que eles sejam perfeitos em unidade a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles assim como me, me amastes a mim. Apocalipse 5,9 diz E cantavam um cântico novo, dizendo Digno és de tomar o livro e de abrir os selos porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Olha o texto de novo aqui. A filha de Tiro alegrará teu rosto com seus presentes e os povos mais ricos com muitas joias cravejadas de ouro. Ou seja, a nossa união com Cristo vai atrair pessoas a Cristo. Dizem que pessoas de todas as nações vão ser atraídas pela sua relação com Cristo. Não é pessoa nisso? Será a pessoa que você tem uma relação de rocha com Cristo e com a igreja dele, com seus irmãos? Apesar dos defeitos, você ama e caminha com ele, e serve e recebe o serviço. O íntimo vai dizer assim: Eu quero esse negócio para mim. Eu não gosto muito desse nome íntimo, não. Você parece meio né? A pessoa que ainda é sem igreja. A pessoa que ainda. Que, embora esteja sendo atraída para Deus ainda não teve aquele compromisso de render-se totalmente ao Senhor, ela vai dizer eu quero esse negócio para mim falava, Deus disse na noite que o Senhor Jesus foi traído, ele havendo dado graças, tomou o pão e partiu e disse, esse é o meu corpo partido por vós semelhantemente ele tomou o cálice e disse Este é o cálice a nova aliança do meu sangue derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados E ele distribuiu disse, tomar e disse... Tomai, bebei... Esse é o meu sangue... O sangue da nova aliança... Quero que você fique de pé um pouquinho... Eu vou orar por você... E você que já é batizado... Eu vou aproveitar para esclarecer uma coisa... Às vezes... A igreja precisa imprimir uma disciplina... Que é um tempo maravilhoso de cuidado... Onde a gente pode corrigir um irmão... De algo errado que ele fez... Mas mesmo a pessoa em disciplina, a vida nova, ela faz parte do pão e do, e do cálice. Por quê? Porque a gente entende que é vida de Deus quando a gente cumpre o sacramento, quando a gente está ceando. E a gente não pode privar uma pessoa de fazer parte dos elementos porque ela está sendo corrigida. É que nem eu dizer para meu filho, você não vai comer não, você vai de castigo. Não pode. E não tem nenhum respaldo bíblico. É um cuidado... Que algumas igrejas têm, que é louvável, porque é um cuidado, mas é um cuidado histórico. Nenhum texto da Bíblia diz que eu posso privar alguém que está em disciplina. O que a Bíblia diz é que não pode fazer parte da comunhão quem é ímpio e quem deliberadamente não recebeu disciplina, esse é tido por publicano e pecadores está da comunhão. Amém? Então, quero orar com você, quero que você ore também ao Senhor, para que você possa vir aqui pegar e comermos juntos. Amém? Senhor, em nome de Jesus estamos consagrando esse, esse elemento. e nós pedimos, Deus, que que o teu próprio Espírito Santo ministre agora no nosso coração enquanto estivermos orando em silêncio que nós precisamos, Senhor tomar parte do corpo e do sangue do Senhor com a consciência de que foi um sacrifício que o Senhor fez por nós o único e suficiente não precisa mais outro sacrifício para perdoar o pecado queremos, Senhor, lembrar que se não fosse o Teu sacrifício de amor, nós não poderíamos ser Tua igreja, ser salvos, nada disso. Nós pedimos perdão, Senhor, em nome de Jesus, pelos pecados que cometemos, pecados deliberados, pecados por foram ter acidentes, pecados por palavras, por silêncio, às vezes, onde deveríamos ter falado, pecados por ações, por omissões. Perdoa-nos, Senhor, Jesus. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que nós não vivemos como corpo, quando nós preferimos o nosso conforto a servir a e amar aquele que precisava tem misericórdia de nós em nome de Jesus Senhor nós te agradecemos pelo teu perdão porque sem esse perdão ninguém aqui seria digno de fazer parte desse momento, sua palavra diz examine-se pois cada um e participe então eu me examino peço perdão ao Senhor e ousadamente pelo sangue de Jesus eu faço parte da mesa, não por minhas boas obras, mas pelo teu bom perdão sobre a minha vida Então, Senhor, ministre nossos corações agora. Faz lembrar que devemos reconciliar com o Senhor. E corrija nossa oração em nome de Jesus. Pode orar em silêncio um pouquinho. Depois eu vou chamar você para vir aqui pegar. Agradecemos o teu perdão em nome de Jesus. Amém. Você pode vir aqui, pode pegar e levar para o seu lugar para a gente poder tomar juntos. Quem pode vir, por favor? Senhor, eis aqui o teu sangue derramado por nós e o pão, Senhor, que representa e é o teu corpo que foi rasgado por nós obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor foi ferido pelas nossas transgressões e sofreu hematomas pelas nossas iniquidades o Senhor foi machucado por fora e por dentro para que nós fôssemos curados por fora e por dentro o hematoma é uma ferida interna e até essa o Senhor cura, aleluia E assim como a tua palavra diz que aquele que come e bebe indignamente é réu do corpo, aquele que come e bebe dignamente nós queremos que recebe cura do Senhor. E nós consagramos os elementos que recebemos agora e ceiamos em nome de Jesus. Pode tomar, comer e beber em nome de Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Obrigado por Tua presença real aqui, Senhor. Obrigado por você o Senhor está à mesa conosco agora. Nós celebramos a Tua morte e a Tua ressurreição. Obrigado porque o Senhor ressuscitou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor diz que aqueles que morrem com Cristo, também com Ele foram ressuscitados e reinam com Ele. Aleluia! Obrigado porque o Senhor disse que... na No teu regresso, o Senhor será conosco e nós com o Senhor. E tomaremos a tua própria mão dos elementos. E o Senhor te dirá, bem-vindo, amados do meu Pai, para o lugar que vos tenho preparado. Oh, noiva minha, amada minha. Porque eu estive nu e me cobri, estive com fome e me deixe de comer. Estive preso e me visitaste. Nós vamos dizer, quando o Senhor fizemos isso? E o Senhor vai dizer, quando o Senhor fez um dos meus pequeninos nós celebramos a comunhão com o Senhor e a comunhão com a igreja em nome de Jesus, aleluia pode aplaudir Jesus por isso aleluia, amém? vou dar alguns amigos pode sentar tal, porque você sabe que fala, diga a eu estou muito feliz com você. Falou hoje com você. logo a gente vai estar com isso no WhatsApp, tá bom? Vamos, vamos é, amanhã o núcleo de. de o núcleo Ágap, que é dirigido por Jacques e Raquel, vai ser na casa de Patrick e Zay, ok? Quem é o Jacques estão vão? Da espera, glória a Deus, pede. Pede, merecida. E nós e estamos muito felizes porque vão, lá, vamos ter lá o na casa de Patrick e Zay, ok? Terça-feira, na casa de, de chapô. O Chapot está beijando ainda na terça, mas domingo você já está aqui, né? Ela vai parar, ela vai aqui. <risos> então vamos ver na casa de Mies, um Núcleo. Em breve teremos novos Núcleos. Novos Núcleos. Ok? Está bem em breve. Em nome de Jesus, se Deus quiser, até maio. Nós vamos ter mais números. Até antes para a glória do no Senhor Jesus, para que todos nós sejamos efetivamente trabalhados nos nossos Amém, irmão? amém. Vamos ficar de pé. Semana que vem, chega só a recapitular a linha, tá? Nove da manhã, para futuros líderes e colíderes, libertando-se com a sua casa, que está ok? O Caleb, o Caleb é capaz de estar na de líderes, da escola médica, que é quem já fez, não está fazendo o outro, tá? Mas quem vai aqui na sua casa, ou vai ser no nível, pode, deve estar aqui. Para a vez gosta pra pegar vaquinha, assim, se É, já é profetizando, né? Porque começar lá Então, ok, gente? Amém ou não? Então, 10 horas, a professora e 11 horas, nós vamos, à turma dos batizamos. Nova criatura, a gente vai estar ministrando sobre o batismo. Amém Para quem vai ser batizado. Amém? Se está disputando alguém que quer batizar, encaminha ele para a turma, tá bom? E de noite, em 18 horas. Amém? Que a graça maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, o consolador do Espírito Santo, estejam em vós, abram através de vós, e sobre toda a igreja do Senhor Jesus, empalhada para sobre a face da terra, em nome de Jesus, até que ele volte. Amém? Amém? Dê aí, já. Sim. Pode dar aí pelo menos seis abraços. <risos>